Kapittel 8 «Å, om du var som en av mine brødre, en som har digitt min mors bryst, fant jeg deg da der ute skulle jeg kysse deg, og folk vil ikke forrakte meg. Jeg skulle lede deg, jeg skulle føre deg inn i huset til min mor, hun som pleide å undervise meg. Jeg skulle gi deg krydret vin og drikke, den nypressede saften av granatepler.» Hans venstre hånd skulle være under mitt hode, og hans høyre hånd, den skulle omfavne mig. Jeg har tatt dere i ed, Jerusalems døttere, at dere ikke prøver å vekke eller egge kjærligheten i meg før den vil. Vem er denne kvinnen som kommer opp fra Ødemarken og støtter sig til sin kjære? Under eppletreet vekket jeg dig. Der var din mor i fødselsver med deg. Der hade hun som fødte dig i Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For kjærligheten er sterk som døden. Fastholdelsen av udelt hengivenhet er urokkelig som skjeol. Dens luer er ildsluer, jasflamme. Sel ikke mange vann kan slukke kjærligheten, selv ikke elver kan skylle den bort. Om en mann ville gi alle de verdifulle ting i sitt hus for kjærligheten, ville folk avgjort forrakte dem.» Vi har en liten søster som ikke har bryster. Vad ska vi gjøre for vår søster den dagen da noen ber om å få henne? Hvis hun er en mur, bygger vi en murkrans av sølv på henne. Men hvis hun er en dør, sperrer vi henne med en sederplanke. Jeg er en mur, og mine bryster er som torn. I dette er jeg i hans øyne blitt lik henne som finner fred. Nå hadde Salomo en vingård i Baal Hamon. Han overgav vingården til vokterne. Hver av dem pleide å få inn tusen sølvstykker for dens frukt. Min vingård som tilhører mig står til min rådighet. De tusen tilhører dig Salomo, og 200 dem som vokter dens frukt. Du som bor i hagene, med hyrdene gir akt på din røst. La mig høre den. Skynd deg av sted, min kjære, og gjør deg like en gazell eller like en hjortekalv på krydderfjellene.